Розділ 62. Куди ти поспішаєш? Ремі намагається слідувати за мною, але його м'язи затекли і доводиться спускатися сходами дуже повільно, а я не маю часу ні чекати, ні відповідати на запитання. Місячне світло не проникає у вікна, але мені все видно, як у день, хоча здібності досі не відновилися повністю. Зістрибнувши з останніх кількох щаблів, я приземляюся поруч з зудином. Він стогне і перевертається на спину, але я не маю часу на вибачення чи пояснення. Я вже поспішаю до люка в протилежному кутку вежі, біля підніжжя сходів. Брат світла тримає ліхтар в одній руці та обрізаному туску в другій. "Хто ти?" питає він, коли я спускаюся з останньої сходинки. "Це ти зробила?" "Симона та Ламберта ніде не видно. Двоє чоловіків, які щойно були тут", видихаю я. "Так. Нас хвилюють різні речі. Брат відкидає мотузку і, підійшовши до мене, трясе кулаком. Верховний Альтум дізнається про це. Але перш ніж він стигає щось зробити, я хапаю його за одяг і тягну до себе, кричачи. Куди вони поділися? Проголомшливий брат Світла ляскає мене по руках і вказує на двері, що ведуть, усередину святилища. Туди. А зараз забирайся. Не кажучи ні слова, я відпускаю його і кидаюся у двері. Прокладаючи себе за те, що не розгледіла їх одразу. Спустившись ще однією сходинкою, я опиняюся в Трифорії вузькій, невисокій галереї другого ярусу головного нефа. Хоча збудований він здебільшого для краси, це єдиний прохід, де можна йти, не пригинаючись по всій довжині будівлі. Звідси Ламберт міг попрямувати в будь-який бік святилища чи спуститися вниз. Я доходжу до центру фасаду і встаю спиною до округлого вітражу, за яким яскраво світить місяць. Кольорове скло не дає відновити здібності повністю, але тут чути будь-який шурхіт, який відбивається луною від кам'яних стін. Я заплющую очі і вслухаюся. Кроки однієї людини. Тяжка хода, особливо на одну ногу. Провівши стільки років на будівництві, я знаю, як іде людина, яка несе щось важке. Ламберт закинув Симона на плече і прямою до незачинених дверей вежі транспента. Жодних ознак боротьби не чути, а значить Симон непритомний, і хочеться сподіватися живий. Інакше який сенс Ламберту тягнути його кудись? Добігши до іншої сторони Нефа, я вдивляюся в прохід трифорії з тінями від арочних прорізів, розташованих групами по три. І помічаю в дальньому кінці незграбну крокуючу фігуру. Я кидаюся в той бік, намагаючись скласти в голові шматочки так, щоб вийшла якась картинка. Само не помилився, сказавши, що Ламберт повністю підходить під зібраний Портрет вбивці. Зараз я це визнаю, але й досі не розумію, навіщо він це зробив. Він володіє всім, чого прагне більшість людей – грошима, владою. Незабаром на нього чекає шлюб, завдяки якому помножилося б і те, й інше. То чого йому не вистачало? Якщо взяти останні події, складається враження, що він хотів нашкодити мені. Не вбити, як інших жінок, а забрати все, що мені дорого. Але при цьому зі мною поводиться дбайливо і люб'язно, щоб я нічого не запідозрила. Мене залишає почуття, що я втрачаю щось життєво важливе, хоча, можливо, вся річ в тому, що я біжу так швидко, що взагалі ледве можу думати. Коли я досягаю транспенту, легені починають горіти. Хапаючи ротом повітря, я повертаюся до кола, де знаходяться сходи, зупиняюся, щоб прислухатися. Нагорі чути шелест пір'я. Голубів явно щось тривожило. Ламберт йде нагору. Притиснувши руку до боку, я мчуся в вежу, де проникла в розум Ремі. І раптом розумію, що повертаючись у своє тіло, випадково зачепила думки Ламберта, неудина. Це Ламберт дивився на Симона, що тримав мене в обіймах. Він ніяк не очікував цього і розлютився. Хоча ненависть до Симона явно виникла не сьогодні. Адже Симон казав, що вбивця відчуває... Особисто ворожість до нього і вірно визначив, чим вона викликана, але я переконала його, що він помиляється. Його інтуїція нагадувала правильно. Мені слід довіряти їй, навіть якщо Симон сумнівався. І тепер він помре через мене. Спроба Ламберта вбити Ремі провалилася, але з Симоном він не покладатиметься на волю випадку. Я піднімаюся сходами на перший майданчик, вікна якого на одному рівні з нижньою частиною даху, підходжу до вікна і підставляю підмісячне світло рану, що кровоточить на руці, щоб магія знову заповнила мої вени. А потім бачу Ламберта. Він крокує широким жолобом до східного крила святилища. Симон звисає з його правого плеча, але завдяки місячному світлу я чую подих. Симон поки живий. Але Ламберту неважко буде скинути його з даху. І, не сумніваюся, цього йому, Ламберту, буде замало. Я бачила на власні очі, що він робив з іншими жертвами піддавшись гніву. І за іронією долі, це мені якраз на руку. Через те, що доводиться тягнути Симона, Ламберт крокує повільно, але все одно досягає кінця даху раніше за мене. Обійшовши П'єра, він продовжує шлях докритої галереї над вітражним круглим вікном, таким самим, як на західному фасаді. Ось тільки тут немає поручів і зісковзую з краю так само легко, як у канаву з дороги. Тільки падати з висоти 25 метрів, а внизу дві кузні та високі стелажі, на яких зберігаються десятки залізних та сталевих заготовок для цвяхів та гачків. Ніхто не виживе. Я добігаю до кута і врізаюся в п'єра, щоб зупинитися. Ламберт. Він обертається на середині шляху і посміхається. Так, моя люба Катрин. У його голосі відчувається різкість і жорстокість, як на гранях каменю порожнечі в моїй кишені. Я впізнаю цей голос. Чула тієї ночі, коли він притис холодне лезо до горла Ніколь. Мені хочеться, щоб Ламберт помер. Я намагаюся заспокоїти дихання, але майже не висовуюся із-за статуї. Свист вітру, що пролітає крізь арочні отвори, нагадує останній крик перети Куди ти йдеш? Ламберт повільно оглядається на всі боки. Здається, тут непогано. Майже не докладаючи зусиль, він скидає Симона з плеча. Падіння супроводжується глухим ударом, коли голова зустрічається з дахом. Я стискаю в руці кам'яне крило П'єра, щоб не кинутися туди. І що ти будеш робити? Ламберт пильно дивиться на бліде обличчя Симона. Покладу цьому кінець. Людь пронизує груди наче ніж. Тобі не здається, що нечесно вбивати переможця твоєї шаленої гри? Він не переміг. Ламберт піднімає голос, зустрічається зі мною. Я просто зрозумів, що приз не вартий зусиль. Приз? Про приз можна говорити лише тоді, коли обидві сторони хочуть одного й то самого. Я думала, що вбивця змагався з мисливцем, той, хто програв, або опиниться у в'язниці, або засудить невинного. Але, зважаючи на все, Ламберт вів іншу гру. Залишилось тільки зрозуміти, що було на кону. Тут я помічаю в очах убивці зневагу. Ти хотів отримати мене? Ламберт піднімає брови. А навіщо ж ще я зробив цю роботу? Зробив роботу. Убив матінку Агнес, підставив магістра Томаса, посварив нас з Симоном, позбавив всього, що давало мені мету. Ти намагався завоювати мене, знищивши все і всіх, хто мав для мене значення, спантеличено питаю я. Він пирхає. Вони заважали тобі зрозуміти, наскільки жахливе твоє життя. Навіть тратиш ти свого дорогоцінного архітектора чи святилище, могла повернутися в абаство. Лаберт піднімає ногу і штовхає підборіддя Симона, щоб повернути його голову. Коли він практично викреслив тебе зі свого життя, а ремонт звинуватий у обвалі, ти мала прибігти до того, хто ніколи тебе не засуджував. До того, хто слухав та допомагав тобі, коли ніхто більше не захотів. До того, хто намагався мене вбити. Продовжує я список. Він закочує очі. Я не збирався вбивати тебе, Катрін. Ще до того, як ти зіпсувала платформу, я планував дати тобі втекти. А коли полізла на ліси, вирішив вирубити, щоб ти подумала, що лише завдяки щасливому випадку залишилася жива. Я навіть думав повернутися і врятувати тебе. Врятувати. Як тільки він промовляє це слово, я розумію, що пов'язувало всі жертви. Ламберт хотів визволити жінку зі злиднів, як грав свого часу визволив його матір. Саме цього він шукав, але Перета, Ізабель та Ніколь не оцінили його пориву. Усвідомивши, що вони бачать в ньому лише гаманець, джерело швидких та легких грошей, він захотів покарати їх. Через майбутнє весілля напруга посилювалася. І тут допитливий погляд Ламберта натрапив на мене. Але я не вважала, що мене необхідно рятувати від недостатнього хорошого за його мірками життя. Тому він вирішив переконати мене в цьому. Мета в незмінна, говорив Симон. Можуть змінитися методи, але не мета. Ламберт знову переводить погляд на Симона. Але тієї ночі ти прийшла за допомогу не до мене. Скривившись і до гиди, він відкидає Симона. Ти набрехала йому. І він відмовився з тобою розмовляти, але ти все одно... Проповзла до людини, яка нічого не може дати тобі. Ламберт хитає головою. А потім тебе пробачив Ремонт. Уден сказав мені, він навіть зробив і пропозицію, і ти не відмовила одразу. Ремі не представляв загрози, поки раптово не виникло побоювання, що я можу вибрати його, а не Ламберта. Ось чому він мав померти. Ось чому Симон має померти. Але якщо Ламберт зараз ненавидить мене так само сильно, як їх, то найбільше хоче помститися. Питання лише в тому, кого ж він убив. Якби він мав такий вибір, мене чи Симона? І якщо мене, то як це пережити? У мене є одна ідея, але щоб вона спрацювала, потрібно потягнути час. Прекрасно розуміючи, що Ламберту не все видно через тату, я обережно опускаю руку до страховки. А як же інші жінки? Питаю я, чим вони тобі насолили? Ти поводився так, ніби вирішила б заговорити з будь-якою з цих жінок. Останнє слово буквально сочиться зневагою. Вони викликали в мене огиду, готові були на все, якщо йшлося про гроші. Жодна з них не змогла відрізнити мене від брата в темряві. перета взагалі запропонувала нам розділити її. Я намацую пальцями сім петель на страховці, перш ніж дістаюся до застіпки. Кожна петля дасть мені приблизно метр. Але як визначити, скільки їх знадобиться? Вони не оцінили того, що ти міг їм дати. Саме так. Ламберт хитає головою. Я вважав... Що ти оціниш? І як дурень вірив, що я маю шанс, поки не побачив вас з Симоном цього вечора. Тоді я зрозумів. Ти весь час прикидалася, щоб отримати те, що хотіла. Якоюсь мірою він правий. Я скористалася його симпатією до мене, щоб пробратися до в'язниці не припиняла його флірт зі страху, що він зможе відігратися на міністру Томасу, але не давала надії. Раптом Ламберт робить крок до мене і в його очах бив чалюдь. Я інстинктивно підступаю назад і випалюю питання, яке не дає мені спокою. А Джуліана? Гнів на обличчі вбивці змінюється стражданням, і Ламберт стискається, ніби його вдарили. «Джуліана?» – шепоче він. Я знову підходжу до П'єра, стискаючи в руці розімкнену застіпку страхувальної мотузки. «Хіба ти її не любив?» – запитую я за спини статуї. «Адже вона любила тебе», – він здригається. «Я вчинив так із милосердя». Вона не раз благала мене припинити її страждання. Ні, вона не благала, і Ламберт це знав. Перета, Ізабель та Ніколь стали жертвами люті. А решту він методично усував, як перешкоди на шляху до мети. Але не Джуліану. Як убивця дружини торговить зерном, він не виставляв її смерть на показ. Він подбав про її тіло. І постарався вбити її якомога безболісніше. Він явно жалкує про смерть Джуліани. І вона ключ до того, щоб викликати його злість. Але поки що рано це робити. Ніколи б так про неї не подумала, заперечу я. Насправді, завдяки Симону вона обнадіялася більше, ніж за всі попередні роки. Він клює на мою вудку і дивиться на Симона, а я розплутую одну з петель Наталії. Симон був шаленіший за неї, бурмоче Ламберт. Просто набагато краще приховуватися. Мені не по собі від того, що він говорить про Симона в минулому часі, але я намагаюся, щоб голос звучав упевнено. Якщо він бежевільний і зміг розгадати тебе, що це говорить про тебе? Він закидає голову і сміється. Невеселий сміх луною розноситься навколо нас. Друга петля зісковзує сталію, і я ховаю мотузку за каменним тілом П'єра. Ламберт показує рукою на Симона. Розгадай він мене, не лежав би зараз тут. Він мене навіть не підозрював. Підозрюю, і тільки мій опір, і свій страх, що він дуже упереджено ставиться до двоюрідного брата, змусили Самона відмовитися від підозр. Так, він не міг надати точних доказів того, хто вбив першу жертву, але я довіряю його інтуїції. Він дізнався про Беатріс, нагадую я. Ламберт завмирає на муть. Так, погоджується він, це стало справжнім сюрпризом, або, можливо, успіхом. «Я намагаюся згадати, що Симон говорив про Беатріс. Якщо вона стала першою жертвою, то Ламбертом рухала та ж лють, що й з іншими. Всі вони були повіями, але Беатріс незадовго до смерті вийшла заміж і, за словами Емелін, відмовилася від розгульного життя. «Жодна з них не змогла відрізнити мене від брата в темерві», – сказав Ламберт. На мій жах Симон трохи повертає голову так, що стає видно синець на скроні, а його обличчя хмуриться, якщо Ламберт відвернеться – це зіграє мені на руку, але прихід Симона до тями – найгірший варіант. Кет. Голос Ремі лунає в повітрі. Кет, ти де? Ось краще відвернути увагу так, ніж на Симона. А поки що потрібно переключити увагу Ламберта на мене. Я думаю, ти убив Джуліану з ревнощів, випалюю я. Як тільки з'явився Симон, вона перестала потребувати тебе. Звинувачення потрапляють, якщо не в ціль, то вже близько до неї. Ламберт повністю зосереджується на мені. А потім, продовжую я... Коли я дізналася про її душевні хвороби, ти злякався, що це завадить нашим з тобою стосункам. Вона просто стала тобі ще однією перешкодою. Не варто було торкатися цієї теми: мій гнів розпалюється до неконтрольованого рівня. А матінка Гнес, кричує на все горло. Жінка, яка щодня робила більше добрих справ, ніж ти за все своє життя, теж була на заваді. У голосі проривається ридання. Прекрасна, мила, любляча сестра світла теж тобі завадила. Кет Ремі біжить по ринві на протилежному боці даху. З того боку, звідки прийшла я, теж чути кроки, але повільніше. Наймовірніше це Уден. Ламберт повертає голову, щоб подивитися, чи далеко вони, а я тим часом скидаю ще одну петлю сталі. Майже готово. Симон стогне і піднімає руку до облич. Ламберт переводить погляд на нього, не звертаючи увагу на мене, а я поспішно обмотую кінець мотузки навколо витягнутої лапи П'єра і притискаю її до себе. Час. Ламберт він дивиться на мене, коли я обходжу статую. Доводиться пригнутися, щоб пройти під її крилами якомога ближче до тулуба. Знаєш, що я думаю? Я випростовуюся і протискаю мотузку до спини, щоб вона не обвислана в колоталі. Ти ніколи не любив Джуліану, просто дивився на неї і відчував свою перевагу. Я роблю кілька кроків вперед, але намагаюся триматися ближче до П'єра. А вона бачила тебе наскрізь. Тому й віддала перевагу Симону. Тому й віддала перевагу мені. Зіниці Ламберта розширюються, поки очі стають практично чорними, а тіло напружується. Він не помічає, що Симон повертається і, намагаючись прийти до тями, дивиться на мене. Я перекладаю погляд на край будівлі лише за 10 сантиметрів. Ущому ніхто ніколи не зміг би тебе полюбити. За кілька метрів від нас з'являється Ремі, а очі Симона розширюються від жаху, коли він розуміє, що зараз станеться. Ні. Кричать вони, коли Ламберт кидається на мене. Але замість того, що відступити, я обіймаю його. Адже саме цього він завжди хотів. Розділ 63. Ми падаємо. Ноги відриваються від доріжки, і я кручуся, як котушка ниток, поки навколо талії розмотуються останні 3 метри мотузки. Мотузки, яка може розірвати мене навпіл. Щойно хватка Ламберта злегка слабшає через обертання, я відштовхую його руками та ногами. До третього повороту ми вже на такій відстані один від одного, що коли мотузка закінчується, він не може дотягнутися до мене і падає вниз. Падіння зупиняється миттєво завдяки петлі Наталії, але руки та ноги все ще прагнуть донизу, тому голова починає бовтатися. Мені вдається розглянути Ламберта. Він пролетів сім поверхів вниз і впав обличчям вгору на стійку з залізними прутами, що стирчать. Два з них протискають його груди, один шию, зі звуком, який мені тепер ніколи не хотілося б чути і який я до кінця життя не забуду. Ламберт намагається дотягнутися до металу, що пронизав його, але руки вже не слухаються, лише злегка тремтить кисть і пальці. Він задихається і напружується, коли кров починає пузиритися на губах і розтікатися по тілу з ран. На мить лунає судомний вдих і його тіло розслаблюється, а серце видає останній, стукіт і затихає. Я бовтаюся в повітрі, зігнувшись сталі. Рана на лівій руці починає кровоточити, кров стікає струмками до кінчиків пальців, а кілька крапель падає на обличчя Ламберта, наче сльози. Кет, кричить Ремі згори, Кет, ти в порядку? З горла рветься стоїн. Здається, що зламала ребро або два. Я перевертаюся в повітря, щоб мотузка не давила на живіт, а на спину. Але петля ковзає по тілу до пахв. На мить мене захоплює таке полегшення, що навіть біль стихає. Мені вдається трохи розслабитися, через що руки й ноги безвольно звисають вниз. Ремі виглядає із-за краю портика. Його зелені очі так широко розплющені, що я бачу білок навколо всієї райдужної булочки. Поруч з'являється обличчя Симона. Стривай, ми піднімемо тебе нагору. Я майже не помічаю, як мене повільно піднімають на дах, поки чиїсь руки не підхоплюють мене, щоб перетягти через край. Ремі, плачучи, баюкає мене на колінах, а Симон – підтягує мої ноги подалі від краю даху. «Навіщо ти це зробила?» – схлипує Ремі. «Хіба ти не зробив би так само заради мене?» – питаю я. Тепер, коли моя вага не утримується одним тонким мотузком, дихати вже не так боляче. Один схиляється над плечем Ремі. Половина його обличчя набрякла, але й виглядає краще, ніж я очікувала. Що трапилось? Де Ламберт? Поки Ремі переказує події останніх хвилин, Симон обережно перетягує мене у свої обійми. І на мій подив Рем в тебе кров, кажу я Симону, помітивши рану на лівій скроні. Мабуть, туди вдарив Ламберт. Не звертай уваги. Симон нахиляється нижче, щоб обійняти мене. Пробач, шепоче він мені на вухо. Я підвів тебе. Я зариваюся обличчям у комірі його сорочки. Ніхто з нас не хотів вірити, що то він. Але єдине, в чому ти помилявся, це його мета. Симон усувається, щоб подивитися мені в вічі. Крихітна пляма ховається в тіні його брів. І що ж це? Я зітхаю. Я. Він намагався позбавити мене всього, щоб я прибігла до нього. Я видавлюю слабку посмішку. Але ніяк не сподівалася, що ти пробачиш мені. А хіба я не міг не пробачити? Симон гадить мене по шуці. Я ніколи не зустрічав людину, яка б так завзято захищала тих, кого любить. Шкіра теплішає під ніжними пальцями. Пам'ятаєш питання, яке ти ставила на кухні, коли я прийшла після обвалу святилища? Чи захищатиму я тебе? Симон почервонів. Ти його почула? Так. Я простягаю руку, щоб торкнутися тріщини в куточку гайорота. У тебе сочилася кров. Він хмуриться. Погано підслуховувати чужі думки без дозволу. Це випадково. Я не знала, що робила. Ніби як. Хм, хмикає Симон. А потім кидає погляд на Уда таремі, які дивляться через край даху на тіло Ламберта і щось обговорюють напівголос. А ти пам'ятаєш мою відповідь? Симон дивиться на мене. Так ось що означає твоє так. Я киваю. Я не відмовлюся від цих слів, якщо хочеш бути зі мною. Він зітхає. Ке, ти заслуговуєш більше, ніж я більшого, ніж я можу тобі дати. Дозволь мені самі це вирішувати. Симон не відповідає, а я проводжу рукою по його щелепі до струмка крові, що стікає по щущі. Чи можу я дізнатися, про що ти думаєш? Куточок його рота сіпається, якщо ти впевнена, що хочеш це знати. Хочу. Він не пручається, коли я запускаю в пальці в його волосся над синцем на скроні і надовго миття заплющу очі, щоб зосередитися на його думках. А коли відчиняю, бачу в його очах, що схоже на надію. Я хочу того ж. З посмішкою кажу я. Симон прибирає мою руку, розриваючи зв'язок, але вже через секунду його губи виявляються притиснутими до моїх і мені не потрібно читати думки, щоб дізнатися про його відповідь. Розділ 64 «Ха!» Симон відривається від мене і піднімає голову. Уден та Ремі підводять очі. На моє полегшення Ремі виглядає швидше упокореним, ніж злим, коли Симон допомагає мені сісти прямо. Але м'язи на животі болять так сильно, що я одразу притуляюся до нього, шукаючи підтримки. Незабаром міська варта знайде брата. Уден кидває вбік кривавої сцени внизу. Потрібно вирішити, що ми скажемо всім. «Правду», – відповідаю я, – «Ламберт убив усіх жінок». Підлаштував обвал і спробував убити реміс Симона та мене, за що й поплатився власним життям. Правосуддя відбулося, Уден піднімає брови. А де докази: Симон і біль у животі не дають мені податися вперед більше, ніж на кілька сантиметрів. Ти не віриш нам, він закочує очі. Головне не в тому, чи це правда маленька кішечка, а в тому, чи зможемо ми це довести. Він має рацію, кет, шепоче Симон мені на уго, притягаючи мене назад до грудей. «У нас дуже мало доказів. Я знову спираюся на нього, але відмовляюся розслаблятися. Хіба того, що він зробив із Ремі, не досить. Тобто ти хочеш протиставити наше слово переконання батька?» Цікавиться Удин. Ніколи не чула від нього таких розумних промов. Навряд чи ми виграємо у цій сутерці, особливо з огляду на те, що все легко звалити на Симона. «Може це на краще», – каже Симон. «Якщо все звалити на мене, більше ніхто з невинних не постраждає в цій плутанині». Я повертаюсь до нього. Ти не здасися стражникам. Він хитає головою і дарує мені легку посмішку. Я й не збирався. Щось підказує мені, зібрався б, вважає він це необхідним. Звинувачення виявляться безглуздими, якщо він не зможе тебе знайти. Привертаючи до себе увагу, каже Ремі. Ми знаємо багато місць, де ти можеш сховатися. У мене відвисає ще лип, Ремі не просто пропонує захистити Семона, а справді збирається це зробити. Один погоджується з другом. «Сховайся на кілька днів, і ми витягнемо тебе з міста. Думаю, я зможу мовити батька не кидатися за тобою в погоню». «Як?» – питаю я. Він посміхається. «Ламберт і Джуліана – не єдині секрети, які наша родина воліла приховати від решти. До того ж, я єдиний живий спадкоємець, і він боїться мене втратити». «Значить, ти йому розповісти правду?» «Звичайно. Може, мій розум ізнітився від втоми, але я вже нічого не розумію». «Ти ж кілька хвилин тому казав, що граф не повірить у провину Ламберта». На обличчі Удена з'являється похмура посмішка. «О, він повірить. Просто зробить усе, що про це ніхто не дізнався. Треба підійти до цього з розумом», – каже Ремі. «Ціною нашої мовчанки стане звільнення магістра Томаса та зняття з нього всіх звинувачень. Голоси, що наближаються, попереджають мене про те, що наші крики і гуркіт від падіння Ламберта перевернули увагу». «Варта йди сюди», – кажу я «Буде за кілька хвилин. Не можна, щоб вони побачили Симона навіть із землі. Я подбаю про це». Ремі піднімається на ноги і простягає Симону руку. «Думаю, тобі краще сховатися в галереї навколо центральної вежі». Ніжно стиснувши мою руку і пересадивши мене ближче до стіни, Симон піднімається на ноги. «Чому саме там?» – запитує він. Ремі посміхається, поплескує по зв'язці ключів і пояснює, щоб дістатися цього місця, потрібно відімкнути двоє дверей а ще протися з центральним гребенем склепінчастої стелі. Це трохи лякає, якщо не знати, що насправді він здатний витримати будь-яку вагу. Самон трохи здригається, але потім жестом просить Ремі йти вперед. Ти ж краще розумієшся у стелях. Комплімент не вислизає від уваги Ремі і він коротко кивнув мені. Щоб не турбуватися, відвертається. Він знає, я ніколи не вибачу його, якщо Семона схоплять. Але його прагнення допомогти викликане не лише цим. І це дуже радує мене. Ремі може обурюватися всяким дрібницям, але завжди робить те, що вважає за правильно. Ось тільки знаючи це, я більше схиляюся до думки, що бив це він, а не Ламберт. Щоб зрозуміти, що це говорить про мене. Немов післухуючи мої думки, Уден сідає недалеко від мене і тулиться до стіни. Почасти в цьому є моя вина. Дивлячись на зірки, каже він. Я знав про почуття Ламберта до Бетріс. І мав розповісти Симону, коли він додав її ім'я до списку. Моргнувши, я повертаю голову, щоб подивитися на Удена. Але відразу одразу моршуся від болю, що пронизує ший. Ламбер закохався в Беатріс. Уден пирхає. Половина знайомих мені чоловіків закохувалися в неї. Вона спеціалізувалася на цьому. Він крутиться від незручності. Міла робити чоловіків впевненішими. Дивно бачити його таки. Зазвичай він віддає перевагу грубості. Як Ламперд зв'язався з нею? Я все влаштував. Йому було потрібно щось нормальне після. Уден обриває фразу і хитає головою. Я навіть заплатив їй, щоб давала що відмовляється від його грошей. Він обережно обмахує розбиту губу, а потім лабр зробив їй пропозицію. Але вона чула таке від половини клієнтів, яким закрутила голову і, звісно, відмовилась. А незабаром після цього вирішила вийти заміж, кажу я. Уден киває. Це вразило його але в мене навіть гадки не виникло, що він може вбити її. Симон описував більшість убивств, як не заплановані. Маю сумнів, що сам Ламберт серйозно замислювався над цим, кажу я. Тепер, знаючи, з чого все почалося, я розумію причини решти вбивств. Ламберт бачив у Бетрі жінку, яку міг урятувати. Але, отримавши відмову, притих і ще менше, почав спілкуватися з жінками, бо побоювався нового болю. Ось тільки організовані батьком заручені змусили зробити ще одну спробу. Мабуть, з Перетою щось пішло не так, і він розлютився, убив її. З Ізабелі Ніколь спрага крові прокинулася швидше. А Емелін, він змусив мовчати, щоб вона не розповіла Симону, що могло пов'язувати повій. Одному сонцю відомо, скільки б жінок постраждало, не приверни я його увагу. Я виявилася більш підходящим кандидатом, бо в чомусь була схожа на його матір, ми обидві виросли в монастирі. Беатріс віддала перевагу Ламберту іншому, але цього разу він хотів стати переможцем. А те, що суперником ставив Симон, який також полював за ним, як за злочинцем, тільки посилило інтерес. Ламберт так прагнув прибрати все і всіх, від чого я залежала, і залишитися єдиним, до кого я б могла звернутися, що навіть приніс у жертву Джуліану. Але, незважаючи на все це, я вирушила не до нього, а до Симона. Чинила так само, як Беатріс. Ти сказав, що Ламберту потрібно щось нормальне, кажу я, після хвороби вашої матері. Один киває в його погляді жодної емоції. Джуліана несла таке марання, що ми від нього легко відмахнулися. А ось те, що говорила мати, звучало набагато підступніше. А може, просто ми були вразливішими. Вона завжди виділяла Ламберта, і я перестав намагатися якось догодити її, коли зрозумів, що для цього потрібно. По його тілу прокочується тремтіння, а він підтягує коліна практично до грудей. «Неприродні речі, яких сені не повинні робити з матерями». «Мені не хочеться знати подробиці. На щастя, Уден не збирався ними ділитися». «Її зневага до мене насправді врятувала мене», – продовжив він. «А ось Ламберту довелося звалити все на себе. Жаль, що пощастило тільки мені». «Уден», – шепочу я, і він повертається до мене, щоб уперше зустрітися зі мною поглядом. «Її вбив Ламберт?» «Ні, батько», – Уден морщиться – він більше не міг брехати собі про те, що відбувається. Думаю, вірив, що це єдина нагода звільнити Ламберта від її впливу. Але при цьому сам постійно розпікав його за все. Крики внизу сповіщають про те, що стражники виявили тіло. Один відштовхується від стіни та встає. Думаю, варто розповісти всім, що Ламберт упав з даху, поки шукав Симона. Але при цьому не згадувати, що Симон був тут. Тоді ми зможемо переконати всіх, що він давно виїхав з міста. Він простягає мені руку, але, помітивши на моїх долонях ранку і подряпани, ухоплює передпліччя. Потрібно розповісти про царемі, перш ніж ми спустимося. Я здригаюся, коли Уден обережно піднімає мене на ноги. Простіше перерахувати місця, які не болять, ніж чи що я подряпалась, забила. Згоден. Уден чекає, поки я знайду рівновагу, а потім відпускає мою руку. Подібна вічливість приводить мене в суміття. «Думаю, тобі б не завадило випити», – жартую я. Він моргає, а на його обличчі явно читається подив. Насправді вперше в житті. Це останнє, чого я хочу. Розділ 65 Хоча нам слід прикидатися сумними, я не можу змусити себе співати разом із натопом, коли сонце опускається за горизонтом на похороні Ламберта. Не може Ремі, який стоїть поряд зі мною. Його комір піднято, щоб приховати свіжі сліди від мотузки на шиї. На щастя, завдяки кривавим каменям Афіни мої долоні вже загоїлись. Сподіваюся, твоя душа більше ніколи не побачить світла. бурмоче Ремі, коли зникає останній помаранчевий вогник. Я злякано оглядаюсь на всі боки, але схоже, люди навколо більше зосереджені на останніх нотах гімну. Тебе могли почути, що почу я, як тільки натовп починає розходитись. Ремі пирхе. Ненавиджу це вдавання. Всі ці промови про те, яка це втрата для сім'ї та міста про те, що за межами світла сонця з'явилася ще одна світла душа. Офіційно смерть Ламберта списана на трагічний нещасний випадок, який стався під час пошуків злочинця у святилищі. Але після смерті Джуліани ходять чутки, що це було самогубство. Уден, звичайно, заперечує їх, але не надто енергійно, адже будь-які здогади набагато кращі за правду. «Якщо ти хочеш, щоб магістра Томаса відпустили, треба підіграти графу», – нагадує Ремі. «Він стежитиме за нами». Сумніваюся, що він взагалі зараз щось бачить. Важко з цим не погодитись. Граф Монкюїр невідрівно дивиться на темний горизонт. Він виглядає так, ніби за останні 20 годин постарів на 20 років. Але після сповіді Удена я не відчуваю до нього й краплі співчуття. Як і дві ночі тому на похороні Джуліани, скоробутні швидко розходяться по домівкам. Схоже, люди не люблять дивитися на чуже горе так само сильно, як прояви хвороби розуму. Останньою йде сім'я Леді Женев'єви Декре. На мій подив Уден приділяє багато уваги на реченні брата. Навіть тримає її за руку. Як гадає, що це означає? Тихо питає Ремі. Він знизує плечима. Нарешті всі розходяться, а граф повертається до будинку, не сказавши нам жодного слова. Уден стомлено потирає обличчя і прямує до нас. «Допоможеш мені?» – запитав він у Ремі. «А я поки що розповім про угоду, яку довелося укласти з батьком». Його темні очі дивляться на мене. Кет, і ти залишися. Тебе також стосується. Я кидаю погляд на синє фіолетове небо на заході. Грегор із помічниками обіцяли забрати Самона зі святилища до того, як місяць висвітлить басейн на площі. Він погодився допомогти тільки після того, як я пообіцяла, що приєднаюся до пісне співів цієї ночі, і мені хочеться туди потрапити відразу з кількох причин. Якщо це не забере багато часу, кажу я. Ми йдемо за Одином у будинок. Труну Ламберта закрили незадовго до заходу сонця, а його самого постаралися одягнути так, щоб приховати всі рани. Навіть на шию повязали шарф. Уден залишає нас ненадовго, а потім повертається з молотком. Ремі пропонує потримати цвяхи, і Уден вибирає місця для першого. «Почну з добрих новин», – каже Уден. «Магістра звільнять сьогодні ввечері. Я леду і стримую сльози полегшень. Дякую», – шепочу я. Він забиває цвях одним ударом. «Не поспішай дякувати». Ремі простягає другий цвях. Гадаю, твій батько не тільки чекає на нашу мовчанку, а й висунув певню мову. Не лише вам. Уден ударяє по капелюшку, але промахується, тому б'є вдруге. Поки нічого не вирішено, але швидше за все я одружуся з Леді Євою замість Ламберта. Не знаю, кого з цих двох мені більше шкода. Що ти думаєш про це, питаю я. А вона? Уден знизує плечима. Вона не розплакалася від такої звістки, тож, гадаю, це непоганий початок. Він простягає руку і Ремі кладе в неї цвях. «Думаю, ми обидва постараємося, щоб все склалося. Велика жертва», – обережно каже Ремі. Думаю, він намагався зрозуміти, чи відновиться тепер його розгульне життя. «Дивно, але мені так не здається», – відповідає Уден, не відводячи очей від труни. «Вперше житті не відчуваю себе загнаним у пастку. Найгірше з того, що сталося, відбувалося в нашій сім'ї. Була потреба вдавати, що нічого не відбувалося». Може, це й довело брата до безумства, а може, піштовхнуло до випивки конії. Він голосно б'є по цвягу, підкреслюючи свої слова. Ми всі живемо в клітках, і лише ті, кому пощастить, зможуть обрати, які саме. Один піднімає очі. Звичайно, наші секрети не зникли, проте залишилися в минулому. А тепер, коли мені не потрібно щодня жити в брехні, я не проти побуди тверези. І справді відчуваю надію. Ремі простягає наступний цвях. Тоді, гадаю, тебе варто привітати. Дякую. Залишаються сподіватися, що це триватиме якнайдовше. Старно відводячи погляд від мене, Уден пересувається до нижньої частини труни. Але це не єдине, на що мені довелося погодитись. Ми чекаємо, доки він прочище горло. Завтра мені доведеться очолити патруль, який шукатиме Семона. Через тиждень я маю повернутися з його тілом або з тілом когось, хожу на нього. Серце б'ється об ребра, як стиснутий кулак, і яхаю. Ти ж не збираєшся? Убивати когось? Уден весело посміхається. Звичайно, ні. Упевнений, мені неважко знайти мерця. Думаю, можна почати із зв'язниці у столиці, каже Ремі. Лютеця величезна. Уден киває. Я теж про це подумав, а якщо там не знайду, пройдуся лікарнями для жебраків. Наступні три цвяхи він забиває мовчки. Ти обіцяв ще щось, нарешті не витримую я. Удень зітхає виправляється. Ти ж знаєш, що не винна в тому, що трапилось, правда? У глибині душі я завжди відчувала провину, але киваю відповідь. Він опускає молоток на кришку труни. Батько звинувачує тебе в тому, що Ламберт збожеволів. Видавлює Уден крізь стиснуті зуби. І вважає, що люди асоціюють тебе з Симоном, а значить, ти нагадуватимеш їм про нього. Хоча насправді це йому здається. Жителі коліса швидко про все забудуть. Я знизую плечима. Мене не цікавить, що думають люди. Мені і так є про що хвилюватися. Наприклад, про магію Селинає та свою сім'ю, а ще про відновлення святилища після обвалу. Уден хитає головою. Він не переносить навіть твого вигляду, Кет. І завжди буде боятися, що ти розкажеш людям правду про Ламберта. Значить, триматимуся від нього подалі. А екскурсії по святилищу, якщо треба, проводити Маремі. Ні, Кет. Уден нарешті зустрічається зі мною поглядом. Третя умова, яку поставив батько. Для звільнення архітектора ти маєш покинути коліс. Я стою в тіні будинку на краю площі кварталу Селена, спостерігаючи, як його мешканці танцюють у світлі повного місяця, розташовані з обох боків ткалі, що працюють на ткацьких верстатах, і барники, що змішуються у гірках есенці місячних квітів, співають пісні. Десятки місячного каміння світяться у басейні посеред площі. Поглинаючи світло, Грегор проноситься повз мене, тримаючи за руку середнього віку жінку. Його добрий настрій, мабуть, пов'язаний з моїм приходом, але мене він ще не помітив. Три дні у мене лишилося три дні, а потім я втрачу магістра Томаса, Ремі та святилище, пані Лафонтен та Маргард, сім'ю, про яку нещодавно дізналася, і один і Ремі запевнили мене, що я зможу повернутися до міста після смерті графа. Йому вже за 50, тож, можливо, чекати доведеться недовго. А може він протягне ще років із 20 і переживе магістра Томаса. Кет, лунає Лагідний, голос у мене за спиною. Я обертаюся і бачу Симона. Він йде до мене, витягнувши руку, щоб триматися за стіну в темряві і спотикається на нерівній бруківці, тому я поспішаю до нього і зупиняюся поряд. Темне вбрання Селенає сидить на його довготелесій фігурі, а зап'ястки відніються через короткі рукави. «Думаю, ти прийняв ванну?» – запитую я, помітивши, як із його волосся капає на плечі вода. Він нахиляє голову. «Твоя кузина сказала, інакше через пташиний послід і пил будь-хто, хто підійде до мене, ближче, ніж на 10 метрів, відразу ж задихнеться». «Вона має рацію», – погоджуюся я. Симон повертається до Жвавої площі. «Ти не хочеш приєднатися до них?» «Поки що ні. Думаю, що нам треба поговорити. Я відходжу подалі від місячного світла». «Ти вже вирішив, куди поїдеш?» Він хитає головою. «Єдине знайоме мені ме за нос, але наймовірніше, саме там мене почнуть шукати насамперед». Я киваю. «Нам треба вирішити все якнайшвидше». «Нам?» – Симон хмурить брови. Я розповідаю йому про угоду графа з Уденом та про своє вигнання. Симон повільно видихає. «Ох, Кет, мені так шкода. Я знаю, як важко втрачати будинок та сім'ю. Він бере мене за руку. Хтось уже знає?» «Тільки Ремі. Хоча він, швидше за все, прямо зараз розповідає про це магістру Томасу. Як би мені не хотілося побачити архітектора сьогодні ввечері, я знаю. Він зрозуміє, чому я не можу порушувати обіцянку Грегора. Впевнена, повернувшись додому, магіст одразу ж вирушить у ванну, а потім у ліжко. Я прочищаю горло. Я розумію, ми не дуже добре знаємо один одного, але подумала, що нам буде легше в двох, ніж по одинці. «З цим важко посперечатися», – каже він, потираючи великим пальцем тильну сторону моєї долоні. я тільки радий твоїй компанії. Хоч і не хотів би, щоб все скінчилось так. Я теж». Катрін, дядько зупиняється у місячному світлі за кілька кроків від нас. Ти йдеш?» Я поспішно скидаю сльоз з очей. Я в ненасторі танцювати. Греор спичутливо киває, але не наполягає на поясненнях. «Місяць висвітлюватиме площу лише кілька годин. Будь-які справи можу зачекати». Коротко кинувши Семону, він повертається до юрби. Симон дивиться йому слід. Він правий. Ти маєш насолоджуватися магією, адже сьогодні вона не сильніша. А про від'їзд поговоримо завтра. Я дивлюся вниз на карай тіні та світла. Боїшся? Так, але менше, ніж після смерті батька. Він знизує плечима. Ні, я говорю про себе. Про мою магію. Про те, на що я здатна. Симон піднімає моє підборіддя, доки я не зустрічаюся з ним очима. Кара пляма вже не привертає моєї уваги так, як раніше, адже це його частина. А ти боїшся мене? запитав він. Звичайно, ні. Я ж тебе знаю. Він усміхається і виходить на місячне світло, тягнучи мене за собою. А я тебе. Розділ 66. Три дні спливли. Щоночі проходила історію та уроки при місячному світлі. Але цього разу нам потрібно темрява, щоб приховати від'їзд. Мій власний місячний камінь висить на срібному ланцюгу на шиї, але браслет із каменем порожнечі я сховала в маленький мішечок. Все ще трохи побоюся. Кузина каже, що я зможу не урізати свої почуття, як більше селенаї, але все одно маю практикуватися. Про всяк випадок. Раптом мені колись доведеться залишити щось одне. Тут ще кілька місячних каменів, каже Афіна, простягаючи мені ще один мішечок і кілька каменів крові, але постарайся, щоб вони знадобилися тобі якомога рідше. Я ховаю подарунок під жикет. Спасибі тобі за все. Мені хотілося б, щоб ми провели разом більше часу, і я могла б багато чого тебе навчити. Вона моргає, стримуючи сльози, коли допомагає вдягнути сумку через плече. Але співтовариство Селенаї поруч із Лонду Нуїном готує найкращих цілителів. У тебе все буде. Ось куди ми вирішили податися. Столиця... Брінсулії, не так вже далеко, але з іншого боку каналу. Тож, Симона, там нема кому шукати. А ще там є не лише селенає, а й старі колеги магістра Томаса. Тому ми сподіваємося знайти місце для життя та роботу. У мене на дні сумки захований особливий лист для дружини архітектора, якщо вона ще жива. Він не чекає, що дружина повернеться до нього після скількох років, але сподівається, що вона хоча б зможе його пробачити. Греоро переступає з ноги на ногу поряд за Афіною. Ми знову посперечалися, коли він почав наполягати на тому, щоб я залишилася у кварталі, доки градоначальник не заспокоїться, а я відмовилась. Впевнена дядько вважав, що я обрала Симона, а не рідних Селенає. Може, і так воно є, але я роблю це не тому, що злюсь на нього». Як тільки я повертаюся, Грегор витягує за сорочки мішечок та розв'язує шнурок. Перламутрове світіння нагадує мені, що всередині. Думаєш, мені потрібен цей місячний камінь? Запитую я, намагаючись пом'якшити серйозний вираз на його обличчі. Він вивалює камінь собі на руку. Це інший. На перший погляд камінь виглядає, як усі інші. Але коли місячне світло падає на камінь, від нього починає виходити нем'який... І білий, а рай не сяйво, а варто придивитися краще, як стає видно кольори, що народжуються всередині каменя і грані, що підсвічують його. Він прекрасний. Грегор охоплює камінь пальцями і кілька секунд заплющує очі. І відкривши, простягає його мені. Це рідкісний вид місячного каменя. Він завжди зберігає те, чим його наповнюють. Я ковтаю. І що він зберігає? Думки, відповідає Грегор, спогади. На руках розповзаються мурашки, коли він кладе різнокольоровий камінь на мою долоню. І чий спогади тут? Мої. Грегор киває, подивись сама. Я заплющую очі і притискаю камінь до білого шаму на долоні. На мить спалахує думка, що треба зробити щось ще. Але тут у свідомості виникають двоє. У жінки хвилясте каштанове волосся, широка усмішка і прямий муський ніс, який я бачу в дзеркалі. А ще в неї, як і в мене, карі очі або були карі. У чоловіка, що притискає її до себе навколо райдужної оболонки, сріблясте кільце, яке без сумніву, скоро з'явиться і в мене. Чоловік глядає, як Грегор, лише на кілька років молодший, без шрамів на обличчі та кривого носа. Посміхається він майже непомітно, але дивиться на жінку так, наче більше нічого не бачить довкола. Він нахиляється, і вона проводить рукою по його темним кучерям. А потім вони цілуються, і там, де вони торкаються один одного, з'являється сріблясто-золотистий сяйво. «Стела», – шепоче Грегор. «І ясон». Сльози рвуться назовні, тому доводиться розплющити очі. Хоча Фіна вже називала імена батьків, дядько ніколи не вимовляв їх при мені. Але почувши біль в його голосі, я розумію, його так довго стримувало горе, а не злість. Від болю, а не відобрази він відкинув мене 17 років тому. Я мало не кидаю камінь спогадів, поспішаючи витерти сльози щік. Дякую. Минуло так багато років, що їх обличчя майже не згадати без каменю. Грегор забирає його назад і ховаю мішечок з місячної тканини, але як тільки зав'язую шнурок, знову простягає мені Я хочу, щоб ти забрала це собі. Я хитаю головою ні, це твої спогади. Отже, мені вирішувати, кому їх дарувати. Я кидаю погляд на Фіну, вона киває і я приймаю подарунок дядька. Здається, банальним говорити спасибі вдруге, тому я підношу мішечок до губ і ховаю в кишеню біля самого серця. Я зберігатиму його. Грегор сміхається, і я помічаю, як його усмішка схожа на усмішку батька, і потім він разом за Фіною йде до місячного басейну. Їхнє місце займає Ремі, як і такий нетерплячий, що ледве не збиває мене з ніг, коли обіймає. Я сумуватиму за тобою сильніше, ніж ти думаєш, кошеня. Я міцно обіймаю його в відповідь. Ти обіцяв ніколи так мене не називати. Хоча, якщо чесно, я більше не заперечу. Так, але я давав цю обіцянку з деякими умовами. Ремін пускає мене, а потім кілька разів моргає і квапливо цілує в лоба, перш ніж повернутися до Симона. Прощавай, Винатрій. Він спеціально каже Винатрій, щоб образити Симона, але той киває. Дякую за все, що ти зробив. А я відразу потрапляю в обійми магістра Томаса. Він притискає вологу від сліз бороду до моєї вкритої каптуром голови і раптом мене захльоснує емоції від того, що доводиться бачити тут. Не впевнено, що зможу», – видихаю я. Сам я в цьому не сумніваюся, моя люба. Архітектор усувається і охоплює моє обличчя руками, а я помічаю третю сиву пасму біля його лівого вуха. І ми ще побачимось знову. Це єдина причина, через яку я тебе відпускаю. Я люблю вас, шепочу я. Він цілує мене в лоба як кремі, і я тебе люблю. Він відступає, щоб Симон міг протиснути руку архітектора. Коли їхні погляди зустрічаються, між ними відбувається якась мовчазна розмова, і вони кивають одне одному. А потім ми виходимо через увиту лозами алею на двір. Але побачивши стіну абаства, я розумію, про що мало не забула. Зтривай. Залишивши Семона, я кидаю через дорогу до відремонтованої хвіртки і дзвоню дзвін. Вечірня молитва щойно закінчилася, і одна сестер, що поверталася в ліжко, обертається на мій поклик, хоча їй важко вдається розглядити мене в плащі з місячної тканини. «Мені треба поговорити з Маргарет», – кажу я. Діставши ключі, вона впускає мене всередину, і я біжу до Келії Маргарет повстару вітальню матінки Агнес. В ще не вибрали нову настоятельку, тож кімната порожня. «Маргарет», – кличу я від дверей, – «ти не спиш?» Вона поки що не ходить на північні молитви, але це не означає, що вона не молиться, лежачи в ліжку. Вона повертає голову на подушці, очі блищать у місячному світлі. Кет. Я кидаюсь до неї, щоб вона не спробувала сісти і не зашкодила собі. Я прийшла попрощатися. Маргарет зітхає. Сестра Алікс сказала, що ти поїдеш з коліса, але я не очікувала, що так скоро. Мені шкода, що я не прийшла раніше. Я стискаю руку, але обіцяю тобі писатиму. Якщо в аббатстві є те, чим можна захоплюватися, так це система передачі повідомлень один одному. Обов'язково пиши мені. Вона знову лягає на подушку, її очі затьмарюються від цього руху. Без каміння крові одужує вона повільно. В ящику є щось для тебе. Маргарет вказує на маленький столик поруч із ліжком. Я відкриваю його, чекаючи побачити там чотки чи щось подібне, але знаходжу старий покритий брудом мішечок із монетами той, що я закопала за садовим сараї понад 5 років тому. Як ти про нього дізналася? Просто знаю тебе. На її обличчі з'являється ніжна усмішка. Візьми їх. Тобі знадобляться гроші. Магістр Томас дав мені достатньо грошей, тож я хитаю головою і ховаю мішечок назад. Залиш собі. Це так багато, як ти виручила б за Олося, але новий ткацький верстат знадобиться. Вона зітхає. Мені не відмовити тебе, так? Її чоло все ще забинтоване, тому я нахиляюся і цілую її в ніс. Без шансів. Мені б хотілося провести з нею більше часу, але один чекає нас за містом з парою коней, не кажучи ж вже про Симона. Ще раз пообіцявши писати, я стискаю руку Маргер і шепочу її до побачення, а потім поспішаю назад до хвіртки, якою сестрі Світла, яка мене впустила. Лози на іншій стороні вулиці усіянні місячними квітами, які розкрили бутони на зустріч місяцю. Їхній аромат лоскоче ніс, а слуг заповнює спів. І якщо трохи зосередитися, я зможу почути баритон Грегора глибше, ніж звичайно. Симон відштовхується від стіни аббатства, до якої притулився в очікуванні мене, і знову закидає дружню сумку на плече. Я не можу позбутися думки, тихо каже він, виходячи на освітлену частину вулиці, що ти могла б залишитися тут в абасти. Граф ніколи про це не дізнався б, і ти зможеш відвідувати сім'ю. Я хитаю головою. Ти ж знаєш, мені там не місце. Не місце, погоджується він, але я не впевнений, що тобі варто пов'язувати життя зі мною. Ми розберемося з цим разом. Я беру його за руку та переплітаю наші пальці. Ти готовий це зробити? Пульс Симона влуною віддається в мої руці через наші з'єднані зап'ястя. Ні, відповідає він, але з тобою готовий.